Doniban Eloitzuneko kaleetatik somatzen da lehen turisten etorrera. Ganbe kaleko dendak guztiz irekiak daude eta badago, euria eta iparraizea ginerren, izozki bat jatera hausartzen denik. Inguru hauetako turismoa ezagutzeko, ikastolako ikaslei galde egin diegu. Be hemen bada turismo asko eta... Uh, bat dira inglesak, bat dira portugalak eta hori denak. Uh, nire ondoan bat uh, bada hotela bat eta turismoak uh, egiten dute heloan. Espanya, eta dira, Espanya Korra, uh, eta dena. Bakantzietan um, uh, ikusten ditut asko turismoak. Eta zela moldatzen dira ikastolako gazteak turistekin? Be, batzutan turistak etohtzen dira ez dilian edezta bakantzak, eta aparkatzen dira justu um, uh, ikastolako aparkalikoan, orduan tohtzen galilean izin gira aparkatu batzutan uh, orgatik turistak baituzta alde honak eta alde Alde honak zeintzuk dira? Be Alde honak dira, adibidez, batzutan... Ezekin, uh, olaik ustean dugun, aiteru uh, euskal egia, egi osofa amatu bat dela, ta, aiteru, la, aiteru, uh, eta iendeak asko maite duela euskal egira. Eta txarrak? Lehen egin ere batzta hondak zain gira joan zen den dena da... Uh, Egozak ito lagu hauzak, megiroek eh, haiten gu turistak, me joaten garen zenian beste egietara gu gira turistak hojentzat. Ongidaz enten nira aiaita eta ama, badudetan dute, egiten dute um, lana eta turistak erosten dute, erosten dute eta hojentzat um, piskatu ongidaz enta etoak zendira eta dandena. Alok eiruzko etxeak ezagutzen dituzue? Nire etxean. Uh, bestealdean, beste etxea, be, dira turismoak zer dako bezi joaten dira haien etxeera baina ez da gure etxearen ondoan da beste etxearen ondoa. onan baina da Parisan edo uh, beste. Um, dedchan zakigun non vi sentirem baina euh vous êtes toutes il